Я нічого не збагну. Я бачу, відчуваю. З ганко хатини стрибнула якась постать. Злодійкувато озираючись, метнулася до воріт. В руках у неї щось мерехтіло. Славко пізнав онопря, кинувся за ним. Стій, закричав він, стій, кажу тобі. Він догнав прі за тином, схопив за сорочку. Той вирвався, одбрикувався щось триваючи в руці. Ти чого лазив до хати? закричав Славко. «Вони ж відьми!» – огризнувся Прі, ненависно дивлячись на хлопця. «Я вирішив глянути, з ким це ти там дружиш!» «Мене Ліна підбила!» «Ги! А там нікого! Лише квіточка над столом!» «Так я її...» «Квіточка?» – схвильовано скрикнув Славко. «Дай сюди!» «А я її опеньок!» Пріззамахнувся десь біля Ганку, відчайдушно закричала Нанті. Спалахнуло примарне блакитне волум'я... Воно призлякався, кинувся в кущі над розбитою квіточкою. З'явилася бабуся, вона тяжко застогнала. Потім ветхе тіло її розтануло, і перед Славком виникла постать високої красуні з фіолетовим вінком на чолі. Її оточував вихор вогню, каскад ніжно-зелених кіз спадав до пояса. Вона сумовито глянула на хлопця і сказала, «Казка скінчилася, синку». «Жар птиця покидає тебе! Прощай! Прощай! Прощай! Нанті! Летімо!» Пружний клубок полум'я піднявся вгору, розкидаючи довкола з себе грозові запахи, розсипаючи яскраво фіолетові іскри. Славко оглянувся на дівчинку. Нанті вже бігла, до нього простягнувши руки. палко обняла хлопця, рішуче відступила в бік. На її грудях зажевріла сліпуча іскра, як і тоді в хатині. Майнуло блакитне крило спіралі. Славко відчув, що ось зараз станеться страшне, безповоротне, що він втрачає тебе, що чого не зможе жити. «Нанті, завжди! Не покидай мене, Нанті! Катю!» «Я ж датиму тебе, Славку!» – ніжно сказала вона. «Де? Коли?» – увідчий скрикнув він, кидаючись до неї. «На шляху казки!» «Цю вічність! Стій! Не підходь!» Нанті пропала, над подвір'ям поплив вогнистий клубок, з тріском і гуркотом покотив у небо. Славка огорнула гаряча хвиля. Він знеможено впав біля пенька і, дивлячись на спотворену квіточку, гірко заридав. Хтось підійшов до нього, поклав долоню на голову. То була Ліна, по її обличчю котилися рясні сльози. «Я винна!» – шепотіла вона. «Гадала, що вони обманщики, що вони затягли тебе в щось погане. А тепер бачу, що то була казка. Я не повірила тобі. Не повірила собі». Перлисті-пелісточки розбитої квітки заворушилися, розійшлися. На дітей глянуло велике сумовите око чудо цвіту. Почувся шепіт. «Не плач, Славку, чуєш». Любий хлопчику, ми лише квіти далекого казкового краю. Ми мариво для вас. Дружи з Ліною, у ній зріє казкове зерно. Зростіть його, прикрасьте свою планету. Ми не встигли всього сказати вам. Наша планета в біді, наша казка згасає. І рятунок залежить від вас. Його принесе той, хто віддасть життя своє за казку. «О, мій хлопчику, чи збагнеш ти? Чи зрозумієш?» Сяйво плісточок згасло, око заплющилося. Квіточка почорніла, зморщилася. За якусь мить на пеньку лежала лише купка попелу. Славко, охопивши долонями обличчя, невтішно плакав. «Не треба, Славко!» Обнявши його за плечі, умовляла Ліна. «Я все збагнула». Ми знайдемо, Нанті, ми побачимо край казки. Я була зла, погана, тепер я зненавиділа сама себе, таку, як була. Віднині буду з тобою. Хай горе, хай радість, а ми з тобою. Чує ж, славку? ми знайдемо, Нанті, допоможемо їй. І подругам квітам допоможемо. Тієї ночі знову шалоніла небувала гроза. Частина третя. Пошуки пришельців. Усмішка космонавта. Котилися дні. Жовтин зривав листя з дерев, вкривав розтяцькованою ковдрою втомлену землю, готував її до зимового сну. Все йшло, як завжди. Кожного ранку школа, навчання, праця в майстерні, бесіди в обсерваторії. За тим фейерверком життя учні та вчителі стали забувати про дивну літню подію про появу незвичайної дівчинки, про чутки, які ходили довкола цієї історії. Лише Максим Іванович не забув. При зустрічі з Славком пильно дивився на нього, ніби хотів щось запитати, про щось поговорити. Хотів і не міг. Отводив погляд у бік, шкандивав собі далі, замислено схиливши сиву голову. Наяву змінилося одне. Ліна ігнорувала три, не помічала його. Він дивився на неї здалека, винувато зітхав, але не смів переступити незримої забороненої межі. Зате Славко був з дівчиною нерозлучно. Разом вони ходили до школи й назад, разом готували уроки, а найчастіше їх бачили у лісі. Інколи вони, гуляючи, доходили аж до Чортової долини. Мовчки спускалися по крутій стежині. Славко знаходив знайоме місце, вона сідала на пеньку, він стояв поруч біля вікового дуба. Пливла тиша, і діти слухали її, ніби намагалися почути те, що хвилювало їхні серця. Славко жадібно вдивлявся сутінки лісу, палко сподіваючись, що раптом несподівано з'явиться десь за кущів ліщини мерехтливий летючий вогник. Чуда не було. Кряжисті дуби скидали літні убрання, Засинали, а сики тримтливо раняли багряні п'ятаки листя, розлучаючись з тим останнім скарбом своїм. Діти йшли поволі назад, інколи оглядаючись. Дивилися одне одному увічі, вели тривожний розмов, завжди майже ту саму. «Ліна, я інколи боюся». «Чого, Славку?» «Чи було це? Нам не приснилося?» «Було, Славку» сумно промовила дівчинка. Було, і ніколи не дасть нам спокою. Мені кожної ночі сняться сни. Що? Обличчя Нанті. Таке, як я бачив її в краю казки. Тільки печальне. Вона дивилася на мене докірливо. Що нам діяти, Ліна? З ким порадитись? Ми лише діти. Правда твоя. У казці простіше. Прощайте батьку, прощайте маму. «Дайте мені торбу, викуйте мені булаву, іду у світ шукати щастя. Хочу звільнити край рідний від Змія лютого. Спробуй в житті так. А може, саме так і треба?» – задумливо запитувала Ліна. «Гаразд», – скептично згодився хлопець. «Давай, втечимо з дому. Чи надовго? Десь на станції затримують, куди, хто, відки, що хочете робити. Що ми їм скажемо? Шукаємо казки?» Хочемо зустріти людину, яка б вказала нам шлях до планети Квітів? А хто нам його покаже? Учені посміються, астрономи не захочуть навіть розмовляти. Ліс кінчився, вони входили до села, кінчилися й розмови. Треба було робити уроки, готуватися до наступного дня. Тривога залишалася, несла якусь солодку муку очікування і безнадійної віри. Одного разу Максим Іванович повідомив школі радісну вість. До вогників приїде в гості відомий космонавт Іван Король. Його запрошено глянути в шкільну обсерваторію, виступити перед учнями. Прославлений герой охоче згодився на пропозиції Максима Івановича, тим більше, що він гостював восени в рідному селі на Полтавщині і міг заскочити до вогників по дорозі. Особливо чекали того дня Ліна з лавком. Може, це саме те, про що вони мріяли? Може, наступна зустріч допоможе їм відшукати казкову стежину до планети Квітів? Невже космонавт нічого не знає про неї? Не все ж вони пишуть у книгах? Може, щось залишають для найближчих друзів, для себе? Той день настав. Короля зустрічало все село. Був крова хліба з сіллю, були вітальні промови. Король зупинив ті урочистості, вибачився, Сказав, що не розраховував на довгі церемонії, має обмаль часу і хоче одразу зустрітися з учнями. Космонавта щасливі учні повели до себе. У широкому павільйоні обсерваторії він розповідав про свої польоти, про небезпеки і радощі космічних шляхів, про товаришів, з якими він навчався і працював, про стареньку матір, до якої він оцинавідувався, який було зовсім байдуже, чи славетний її син, чи ні, аби він тільки живий повернувся з далекого польоту. Школярі дивувалися, раділи, прискіпливо розглядали героя, намагалися збагнути в чому ж його незвичайність, і не знаходили відмінностей, які б вирізняли його від інших людей. Середній назріст, неклапливі стримані рухи, спокійний погляд великих сірих очей. Може, тільки Славко відзначив щось небуденне? Чи скорботну рисочку біля вуст? Чи ледь помітні тривожні іскорки в глибині прозорих очей? Чи погляд, який зненацька ставав нерухомий, заглиблений у щось невидиме? Космонавт помітив хлопця, інколи зустрічався з ним поглядом, ласка усміхався. А коли Максим Іванович почав водити короля довкола телескопа,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 І хто хоче йти у ній широким шляхом, той не відкриє нічого нового? Отак і ви. У своїй чарівній касті не шукаєте поради того, хто не звідав небувалого шляху. А де ж ті, хто звідав? гірко запитав Славко. Будь ти перший, твердо мов космонавт. Я? завмер від несподіванки хлопець. А чому Хто Хтось же повинен бути піонером. А куди йти, де шукати? Піонери не питають, а йдуть. Там, де пропадеш, сам. І коня згубиш, дивно всміхаючись, сказав король. Табу стежку завжди вибирали лицарі з витязці. Ну, мені пора. Виходьте з машини. Там, мабуть, ваші друзі вже не покоїться. Діти вийшли на дорогу, космонавт обняв їх за плечі, пригорнув до себе. У мене ще більша тривога, прошепотів Славко. Я гадав, що ви... — Чого я, — сумно отказав король, — ти забув мої слова, що я заздрю вам, любі мої. Відкиньте смуток, дивіться довкола розплющеними очима. Казка знайде вас, якщо ви її діти. Чуєте? Вона знайде. Тільки ви вічно прагніть до неї. Машина рушила з місця, курєва заслала її. І ось уже не видно нічого. Тиша залягла в лісі, Славко зліни, взявшись за руки, пішли до села. Славко мовчав, а перед ним пливло привітне усміхнене обличчя космонавта, чувся приглушений голос. «Хто хоче йти відомими шляхами, той не відкриє нічого нового. Будь перший!» Небесна феєрія. Навесні в квітні місяці сталося дивне явище. На північному заході... Годині о сьомій вечора в небі з'явилося феєричне видимо. Попереду летіло щось велике, темне, а за ним рядами десятки менших утварів і своїми розмаїтими хвостами. Все це разом приливалося, вигравало райдужними барвами від фіолетового до червоно-вишневого і безшумно прямувало на південний схід. Феєрію бачило багато людей. І закохані пари, і хлопчаки, що ганяли обручі та гралися у війну за селом, і дядьки та тітки біля магазину. Та найбільше тим видавом захопилися Ліна з Славком. Воно знову будило затаянне прагнення до небувалого, збурило душу. Славко не спав цілу ніч, перевертався з боку на бік. А вранці запитав Максима Івановича, ви не дзвонили до Києва, що воно було? «Не дзвонив?» – знизав плечима астроном. «Підождемо, може, хтось виступить по телевізору чи радіо?» «А самі?» «Що самі?» «Самі, поясніть нам, що ви думаєте про це явище?» Астроном згодився. Надвечір вся школа зібралася в обсерваторії. Учні поїдали очима Максима Івановича, ждали незвичайних откровень. Він, примруживши очі, скептично усміхався. Знаю, всі чекають чогось фантастичного. Розчарую вас, я не вірю в пришельців. Адже ви про них думали. Правда, закричали діти. То були пришельці. А що ж інше, таких ракет у нас нема. Тихо, притишов їх астроном, справді явище незвичайне. Але чому пояснювати його неодмінно пришельцями, інопланетними космонавтами? Це вже стало звичкою, інколи й поганою звичкою. Бо всі інші гіпотези відкидаються як нецікаві. А в науці нема нецікавого. Наука вимагає лише одного факту – істини. «То що ж воно було?» – зашуміли учні. «Може, метеорологічне явище електричного походження?» «Ніби блискавиці. «Ми ще мало знаємо про електромагнітні сили атмосфери, про їхній взаємозв'язок з космосом. Також це могли бути уламки ракет або метеорити. Не могли, похмуро заперечив Славко. Чому? Бо уламки б летіли безладно і світилися б однаковим кольором, а тут різні барви, наче у веселці. Всі ті штуки летіли рядочком, наче журавлі у вирій. Так метеорити не літають, і уламки ракет теж так не літають. Слушно згодився Максим Іванович. Логічно. Але ж довести, що то інопланетні кораблі, ти теж не зможеш? Є, може, що тисячі варіантів, про які ми не знаємо. Але перший варіант найцікавіший, підхопила одна восьмикласниця. Мені дуже хочеться, щоб то були брати з інших світів. Мало чого нам хочеться, знизав плечима Максим Іванович. Треба тверезо дивитися на світ. У нашій системі Земля, певно, єдина заселена планета, яка має мислячих істот. Може, є життя на Венері або навіть на Юпітері, але якесь примітивне. Що ж до мислячих істот, то треба відкинути всякі ілюзії. А може вони прилітають з інших зірок, не здавалася дівчина. Там теж можуть бути заселені планети. Можуть бути, згодився астроном. Він підійшов до зоряної карти. Ось гляньте, найближча заря – Проксима Центавра. Біля неї – Альфа Центавра. Промінь? Летить звідти чотири роки. Звичайна ракета летіла б сотні тисяч років. А фотонна вихопилася у словка. Є такий проект, кивнув астроном. Потужний потік фотонів або квантів, частинок світла, штовхає гігантське дзеркало, розганяє його до променевої швидкості. Це дає можливість житловій каюті, що прикріплена до дзеркала, подолати зоріну безодню за кілька років. «Прекрасно, заманливо. Та хочу повідомити, що розрахунки показують абсурдність того проєкту. Чому?» – занепокоїлися учні. «Але ж фантасти пишуть». «То ж фантасти», – іронізував учитель, – «а розрахунки показали, щоб відправити одну тонну корисного вантажу до Проксима Центавра, знадобиться мільйон тонн палива. Та не якогось там хімічного, а термоядерного» яке ще навіть не відкрите. «Ух ти!» – прошелестів в обсерваторії. «Отож, бо крила мрії розтоплені сонцем істини, так як у міфі про ікара. і упали ви, друзі, в море розчарування. А може вони якось інакше літають?» – понуро звався Славко. Максим Іванович пильно глянув на нього, їхні очі зустрілися, щось сказали одне одному і знову розійшлися. Не будемо гадати, махнув рукою учитель. Може, справді відкриється якась нова можливість, тоді можна буде цілком реально думати про міжзоряні польоти. Чи досягли цього інопланетні брати? Сумніваюся. Ми не маємо фактів про їхні прильоти. Учні розходилися з обсерваторії розчаровані. Чогось їм було жаль, щось вони втратили. А ввечері по телевізору згадали про таємничу подію. Дівчина-метеоролог впевнено заявила, що мільйони людей спостерігали це невивчене атмосферне оптичне явище. Причина його невідома, але вона сподівається, що розвиток науки і так далі тому подібне. Славко з Ліною гуляли того вечора між весняними деревами в лісі, захоплено перемовлялися. «Ти не вір скептикам, Ліночко? Це точно пришельці!» «А я й не вірю!» Я сама так думаю, що то небувалі гості. Слухай, я це сидів за партою, і в моїй голові раптом виник план. Який план? Той, що нам треба. Ой, кажи. Слухай, нам ніхто не поможе тут на землі, бо наша наука не має таких апаратів, щоб знайти планету квітів, тим більше, коли вона невидима і невідома, де її шукати. Так ти думаєш, що, а ж, треба знайти пришельців. Може, в них наука сильніша, вони знають більше. Вони б помогли нам. Ой, Славку, очі дівчини спалахнули чорно-синіми вогнями. Це здорово і страшно. Тільки ж я вже все обдумав, гордо сказав Славко. Сядь ось тут на пеньку, я тобі розповім. Він посадив свою подругу на добовий пень, ніби на трон, сам ходив перед нею, жестикулюючи, доводячи. Слухай мене уважно. І заперечу, якщо я скажу дурницю. Кажи, кажи. Раз вони є на землі, раз вони з'являються інколи над планетою, то у них є тут місце, де вони збираються. Ангари, майстерні, чи що? Чому ти так гадаєш? Бо літати з інших планет сюди-туди невигідно кожного разу. Вивчати планету треба солідно, протягом довгих-довгих років, а може й століть. Треба збирати експонати, зразки, отже склади, бази, лабораторії. Та їх би вже давно знайшли дослідники, учені, мандрівники скрізь побували на землі. Не скрізь, заперечив Славко, у Південній Америці, в Андах, є ще багато недосліджених місць. В Антарктиді, у Гімалаях, у нас на Помірі. Недавно у Новій Гвінеї знайшли цілий народ невідомий, і нових тварин інколи відкривають. Візьми хоч би й наш помір. Там майже восьмикілометрові гори, страшні ущелини, вічні хмари. Де ти їх знайдеш, якщо вони цього не захочуть? А тим того, треба шукати. Дуже цікаво, прошепотіла Ліна, підпираючи долонями Меличко. Дуже заманливо. Спробувати... Може вони справді нам допоможуть? То ти думаєш, що їх можна знайти? А де? Ми з тобою махнемо до Паміру. Там гори таємничі, недосліджені. Я читав недавно книжечку про ті гори. Так автор пише, що Памір ще таємничіший від Гімалаїв. Ух ти! Точно! Як тільки я прочитав це, одразу вирішив. Туди. Так це ж тікати треба. А то ж? Літо настане і гайда. Вчителі гніватимуться. Гром буде від рідних, ой ой ой Вернемося, ніякого грому не буде. Шана буде. Привеземо з планети квітів сувеніри, докази, що ми там були. Та ти думаєш, що ми таки полетимо? А то ж, невже тобі отут все це просто так товчуть для забави? Потихеньку треба готувати дяганку, сухарі, цукор... Гроші откладати потроху, я вже зібрав тридцятку. І в мене є двадцять. Бач, вже солідно. Тільки тихо, щоб ніхто нічого. Могила, Славку. Ніхто нічого. Третій зайвий. Сама доля йшла на зустріч з мовником. В кінці квітня до школи надійшов лист із Середньої Азії від таджицьких школярів. Учні середньої школи з далекого гірського кишлаку писали українським друзям, що самі майструють телескоп, що дуже залюблені в зорі і хотіли б зав'язати щиру дружбу, а для того запрошують членів астрономічного гуртка приїхати до них у гості цього літа. Дізнавшись про таку оказію, Славко з Ліною ледве не збожеволіли від радості. Вони після уроків помчали до своєї схованки в лісі. Там, у глибоченному Яру, під широким пеньком, у них були сховані два рюкзаки, куди складали консерви, сухарі, тепле поліхлор-вінілові скатертини, якими Славко хотів користуватися замість плащів або наметів. Схопившись за руки, вони кружляли в якомусь диконському танці, щасливо сміючись. Потім, зупинившись, попадали на парку «Весняну землю». Зірвавши пучок фіалок, Славко прилаштував своїй подрузі на чоло вінок, захоплено промовляючи. «Ну, тепер ти бачиш, бачиш, нам помагає казка. Тепер вірю, Славко, вірю, що нам пощастить». Вони відкрили свій тайничок, перевірили, чи все на місці, поклали до рюкзаків ще дві банки сухого молока. І в ту хвилину, як вже збиралися прикидати свої скарби сухою глицею, Позаду них хтось кашлянув. До пенька підсунула тінь. Ліна скрикнула. Славко прикрив нору, озирнувся. З за дерева виглядав прі, хитро посміхався. Ага, сказав він. Попалися. У чому попалися? похмуро запитав Славко. Ви щось надумали, я чув. Дябеда грізко крикнула дівчинка. Нечесно підглядати. «А чого ж ви перестали зі мною дружити?» – насупився Прі. «Що я гірше від вас?» «Бо ти вбивця!» – одрізав Славко. «Кого я вбив? Що ти мелиш?» «Чарівну квіточку!» «То Ліна!» «Вона мене намовила!» «Я не намовляла вбивати! Я просила глянути!» «Еге, тепер не намовляла!» – скиглив Прі. Його ніс жалібно наморщився, але в очах видно було хитрі зайчики. Я ж не знав, яка то квіточка. А потім я ж мовчу, я ж нікому не кажу, що Катя чи як і полетіла в небо. Те, знаєте, лише ви і я. Ще б не вистачало, щоб ти базікав, буркнув Славко. Якщо нам не вірять, то тобі тим більше. Чого ти хочеш? Чого тобі треба од нас? Дружити з вами, нахабно сказав прій, і щоб ви мені відкрили свою таємницю. Куди збираєтесь? Ти однаково з нами побоїшся йти. Піду, рішуче сказав прі. Ось тобі клятва. Гризу землю, що піду. А як не скажу я, скажу директорові. І що? Зневажливо запитав Славко. Заявлював, що ви щось надумали. Ліна, ледве стримуючи гнів, мов Славко, отійди на хвилиночку в бік за кущі, а я з ним проведу бесіду, щоб він збагнув. «Завжди Славку, – попрохала Ліна, – не треба. Може, справді сказати йому. треті буде не зайво, якщо він не злякається. Я, – пихато запитав Прі, – злякаюся? Добре, повільно, ніби вивіряючи, мовив Славко. Я скажу тобі, тільки поплянись. Хай мене прокоптне мати сира земля, – урочисто проголосив Прі. Якщо я видам нашу таємницю, – додала Ліна, – Якщо я видам нашу таємницю, Слухняно повторив той. От так краще, полегшено зіткнув Славко, затрушуючи вхід до нори. Тепер можу сказати. Ми збираємося шукати пришельців. Яких пришельців? Стропівонопрій. З, з Венери чи з Марса? Тих, що летіли недавно. Пам'ятаєш? Так то ж був оптичний обман, промимрив при. Для кого обман? А для нас – ні, ми хочемо їх відшукати. Ось поїдемо на Помир, і там в горах Славко повторив при всі свої докази і міркування. То і слухав, недовірливо позираючи то на Ліну, то на Славка. А коли розповідь скінчилася, він посопів трохи, подумав і рішуче мовив. Поїду я з вами. О, слава буде та всім порівну. А продукти, запитав Славко, у нас лише на двох. — Маю гроші. Назбирав тридцять п'ять карбованців. — О! На ваші роти не роз'явлю, — гордо заявив Прі. — А не боїся? — зневажливо запитала дівчинка. — А то тепер хоробрий, як зайцю у норі, а як прийде до діла, дивись, щоб не заскиглив. — З ким ти говориш? — випнув груди онопрій. — Тоді залізно, — схвально мовив Славко. — Збираймося і нікому нічий чирк. — Зайці! — все йшло, як пописаному. Екскурсія прибула до Душанбе. Там дітей не годували в їдальні, а Максим Іванович ходив з'ясовувати, коли буде літак для польоту до гірського кишлака. А змовники перезиралися, очікували часини, щоб якось одірватися від своїх. Надвечір вони шаснули десь поза складами на край аеродрому. Учні на чолі з Максимом Івановичем вже прямували до літака на якому вони мали летіти далі. Учитель турботливо оглядав своїх вихованців, спантеличено розводив руками. Утікачі бачили все те, проте не показували носа з затюків, де вони причаїлися. Лише Прі тремтів усім тілом і поривався устати. Може, ну його? Га? Може, побігли, щоб разом з усіма, га? А то буде лихо, а клятва. Зловісно прошепотів Славко. «Ти забув?» Над аеродромом почувся голос диктора. звертався до трьох учнів, які загубилися, яких чекає літак. Кілька хвилин повідомлення повторювалося. Потім дверцята літака зачинилися, машина почала вирулювати на старт. «Заспокоїлися», – сказав Славко. «Ми ж не маленькі. Вирішили, що ми десь мотнулися в місто». Ну я піду на розвідку». Темніло довкола. Над аеродромом спалахнули неонові вогні. Небо гриміло моторами. Трі з Ліною сиділи в кущах на краю аеродрому, дивилися в зоріний безмір, хапали нервові дрожаки від напруженого очікування. Хлопець прислухався до ревища літаків, полиски прожекторів падали на його похмуре обличчя.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 По сінах поповзли світляні зайчики. Ліний онопрій цокали зубами від страху. Славко цикнув на них обурено. — Чого ви цокаєте, наче на сінню лузаєте? Ану цитьте! — Так воно само цокає, — гекнув Прі. — Я тоді нагикаю, замри, бо почують. Загули стартери, загриміли мотори, вертоліт колихнувся, м'яко піднявся у повітря.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 Ми досягли, ми знайшли. Ліночко, прокинься. Що таке? Чому прокинься? Хіба вона спить? Щезає тінні апарат, пришелець, казкові гори. Чується гуркіт моторів. І зовсім поряд тихий голос Славка. Сідаємо. Ліночко, прокинься. Вона протирає очі, позіхає. Ще не може одразу усвідомити, де це вони, що з ними. Де ми? У горах. Приземляємося тихенько. У грудях дівчини холодок, острах стискує серце. Вона все згадала. Вони мандрують, шукають таємниці, одірвалися від своїх, кинулися в безодню, страшно й тривожно. За ілюмінаторами видно бліда сині небо, пасмо молочних хмар, кришталево крижані гори. Шум гвинтів затихає і одразу громова тиша. Вона оглушує, заповнює все, мов крізь вату чуються голоси, утікачі прищулюються у своїй схованці. Отчинилися дверцята, звідти потягло холодом. «Світає!» – почувся голос льотчика. «Піду до геологів, хай забирають вантаж». «Пора!» – шепнув Славко. Захопивши рюкзаки, вони поповзли до люка, вискочили з вертольота. Метнулися геть від машини, заховалися під захистом скель, відсапуючись, оглянулися. Бліде світання розгоралося, вирізблювало дикий мальовничий краєвид. Також ще діти не бачили у своєму житті. У вузькій долині під ними шаленів сивий гірський потік. На крутих горвищах ліпилися якісь убогі чагарі, а трохи нижче біля води вже зеленіли трави, розквітали квіти. Над ущелиною повзли клапті туману, між ними то з'являлося, то щезало громаддія вертольота. До вертольота підійшли люди, жваво гомоніли про щось, сміялися. — Тікаймо, а то помітять, — сказав Славко. Вони пробігли трохи по узеньки стежині, зупинилися під химерною червонуватою скелею. Воно при оглянувся і понуро запитав. — Де це ми? — У горах, — сказав Славко. «Сам бачив, що не в лісі», – огризнувся Прі. «А де? Куди нас занесло? Ні будівель, ні людей? А ти хотів пришельців шукати серед людей?» насмішкувато глянула на нього Ліна, хоч сама тремтіла від хвилювання. «А я нічого не хотів шукати», – лиховісно сказав Прі, відвертаючись від неї. «То ви мене підбурили?» «Сам причепився», – обурено гримнув слабко. Мовчи тепер, псуєш завжди настрій». Слави закортіло, тоді не треба скиглити. Ти гадав так просто відкрити щось нове. Хіба не читав книжок, як героям доводилося важко? Це ви, герої, іронічно буркнув Прі. Не герої, сказав якодрізав Славко, з такими, як ти не станеш героєм. І чого ти боїшся? Харчі є, води навколо скільки влізе. А держать жишки, вертайся назад. Куди вертайся? Завів у скелі, а тепер вертайся. Біжи до вертольота, льотчики заберуть тебе, отправлять в Душанбе. Підеш в міліцію, а міліція додому. Тільки дивись, не видавай нас. А Максиму Івановичу скажеш, що ми шукаємо пришельців. глянув у долину, подумав, хмурючи брови. Спід лоба глянув на дівчинку. Вона зневажливо відвернулася. Не вернуся. Шукатиму разом з вами. Тоді, щоб я більше не чув твоїх стоганів. Беріть рюкзаки, ходімо. Вони рушили вглиб гір по вузенькому кам'янистому карнизу. Над головою громадилися страшні потріскані скелі, внизу скакав на порогах бурхливий потік. Інколи прояснялося сонце, тоді в хмарі бризок спалахувала веселка, ніби якесь казкове видіння. В окремих місцях карниз так звужувався, що на ньому ледве вміщувалася нога. Тоді Славко сповільнював крок, очікуючи товаришів. Пробиралися над трірвами потиху, не дивлячись у запаморочливу глибінь. На обід зупинилися в глибокій ущелині біля прозорого джерела. Поряд іскрилися шари снігу, дихало холодом. Славко не назбирав хмизу, розпалив багаття, на плоскому камені поставив казанок. Незаваром весело заболькала вода, Ліна розім'яла пшаняний концентрат, висипала в окріп, помішувала. Славко схилився над казанком, вдихнув пару. «Смашно! Мене ще два дні!» «Зовсім смашно буде!» Пробобонів Прі, понура дивлячись собі під ноги. Правда, рада згодилася дівчинка, затуляючись від диму. «Дома ніколи так не смакує, як у дорозі!» «Гей, Прі, годі тобі киснути!» Хоч раз на день усміхнися. «На кутні тут засмієшся», – гризнувся Прі. «Діставайте ложки», – скомандував Славко. «До бою». Він зняв казанок з вогню, поставив перед товаришами. Мовчки їли густу запашну кашу, призиралися. Коли в казанку показалося дно, призітхнув, облизав ложку і сказав. «Славко, а тобі не здається, що ми спимо?» — Може, і здається, — відповів Славко. — Я ночу в якомусь маринні, — вів далі прі. — Куди ми йдемо? Чого? Там у селі товариші купаються, гуляють, а ми? — Страшно подумати. — От дурні. — Вернімося, Славко. — Доки не пізно. Вернімося. — Прошу тебе. Славко мовчав. Поволі встав, захопив казанок, підійшов до потоку. Зачерпнувши води, старанно вимив в посудину, шуруючи дно дрібними камінчиками. Поклавши казанок в рюкзак, зашморнув його, повернувся до товаришів. Вперед! Дівчинка теж мовчки наділа рюкзак на плечі, рушила за товаришем. За ними сумно плентався онопріх. Зрада! Ночувати зупинилися в кам'яній заглибині, схожій на печеру. Над горами котилися хмари, іноді вони пропливали зовсім поряд. Тоді ставало холодно, вогко і темно. Згасали останні барви дня. Тонковий свистув між скелями вітер. «Вмощуйтесь», – сказав Славко, – «та вдягайтесь тепліше. Бачте, крига недалеко. Буде холодно». Трій одвернувся до стіни печери, вмостив голову на рюкзак, ліг, згорнувшись клубочком. Ліна сиділа, обнявши руками коліна, напружено вдивлялася в пітьму. Прислухалася до своїх думок, намагалася збагнути, чи не боїться вона химерного шляху, на який ступила. «Славку, – прошепотіла, схилившись до товариша, – ти віриш, що ми побачимо їх, що вони бачать нас і допоможуть? Віриш?» Хлопець стиснув її руку, але нічого не промовив, і на серці дівчинки… Потеплюло. З таким другом вона готова йти куди завгодно. Такий не підведе, не зрадить. Хто знає, чи відшукають вони пришельців, але дружбу вже відшукали. Чи є більший скарб? Славко натягнув комір куртки на голову, намагався зігрітися. Дрімота склепила повіки, та тривожні думки гналися одна за одною в свідомості. Лише з зведу він спокійний щоб друзі не турбувалися, а серце його теж відчуває страх. Не за себе, за них. Особливо за прі. Може справді його одіслати назад? Це шляху не бували у прірву. Хай вернеться, він не заблудить. Стежка виведе його точно до геологів. А потім він може видати. Пошлють вертоліт, знайдуть. Тоді прощай, мрія. Коли пощастить знову рушити в погоню за казкою, Пропущена можливість не повертається. Де він читав таке? Чи, може, чув? А нехай. Завтра вирішимо. А тепер спати. Відпочити, щоб знову йти далі-далі, туди, звідки нема вороття. Першою прокинулася Ліна. Солодко потяглася. В отворі печери біліли урочисті вершини. Ранкове сонце золотило їх. Дівчинка глянула поруч себе, Славко ще солодко спав, посвистуючи носом в вісні. Прі не було. Дівчинка встала, вийшла на двір. Але де ж воно прі? Вона вернулася до печери, розгублено оглянула її. Може, виходив у ночі та упав у прірву? Та що це? Нема рюкзака. Невже втік? Ліна кинулася до свого рюкзака, відкрила його. «Ле-ле, нема ні сухарів, ні консервів». «Славку! Славку! Затріслав на хлопця! Вставай!» Хлопець схопився, злякано глипнув на подругу. «А? Що?» «А що?» – сльозами на очах придражнили його ліна. «Ти спиш, апрі, утік, захопивши наші харчі!» Славко розкрив свій рюкзак, зірвався на ноги, метнувся до виходу. «До люто крикнув Славко. «Зрадник! Та я його!» Дівчинка сумно похитала головою, не кричи, не даремно.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 Зітхнула Ліна. Вона казкова істота. А наші нащадки теж, може, стануть квітами. А що, хіба не гарно? Живитися лише променями. Може, перейдемо одразу, Ліночко? Жартуєш? Під променями сонця тануть крижані бурульки. Під червиками тихо порипує сніг. Куди вони йдуть? Скільки ще йти? Де ми будемо сьогодні ночувати, Славку? Сніг же навколо. Виберемо скелю. З рюкзаків зробимо підстилку, щоб не холодило. Спатимо по черзі, щоб не замерзнути. Зненацька почувся сильний гуркіт. Ліна від несподіванки притислася до хлопця. Що це? Славко схопив її за руку, кинувся в заглибину між торосами. Виглянув назовні. Гуркіт наближався. Вертоліт, ліночко, кружляє над горами. Певно, шукає. Нас? Може, і нас. Це точно. Послали вертоліт. Що діяти? Не знаю. Велетенська зелена бабко глушливо гримлячи пройшла над торосами. Втікачі перезирнулися. Досить виступить невидне місце, на снігу їх одразу помітять. Підберуть, нагодують, а довезуть додому. Там покарають. Зате все буде, як раніше, без небезпеки, без турбот, без приводу голодної смерті, без глибоких ущелин, без дрижаків на нічному морозі. Дівчинка зітхнула, одвернулася, ніби й не було нічого в небі, ніби й не з'являвся над ними вертоліт. І коли машина щезла за горами, Славко взяв Ліну за руку. «Ходімо». Знову кришталево прозорі шпичаки. Мрехтінні райдужних бару у торосах, Одноманітні снігові поля. Скільки ще йти? І куди? Чи не химеру шукають вони? Славку, Уже сім днів минуло. Сім. Ще є десять гордочок цукру. Якщо не знайдемо їх, Пришельців, Навіть назад не зможемо вернутися. Знайдемо. А як ні? — Знайдемо, — вперто повторив хлопець. Ноги ослабли, важко йти і холодно. — Спочинь, Ліночко. Ось я зніму рюкзак, на ньому м'яко. — Так тобі зручно? Дівчинка сідає на рюкзак, складає тоненькі руки, цівки на коліна, дивиться у небо. Яке воно синє-синє, ніби аж чорне. — Чому таке темне небо, Славку? Бо розріджене повітря. Тому, певно, і коли в грудях? Славко мовчить. Що йому сказати, чим втішити? Десь в глибині душі бренить голос сумління, докоряє, а інший голос заспокоює, стверджує єдине рішення — йти до кінця, інакше він зневажатиме себе ніколи не простить. Славко, знову вертоліт над нами. Де? Глянь вгору. Хлопець задер голову, помітив сріблясту машину, вона худко падала вниз. Ліночко схуйливо позвався хлопець, це не вертоліт. А що ж, ти чуєш? Не гримить, жодного звуку. Славко, може це? Ліночко, це вони? Шалено застукало серце. Не віриться, не може бути. А що, як правда? Горять очі, бліднуть щоки від хвилювання, погляд шукачів не одривається від дивного пристрою. Срібна чечевиця вже повільно сідає за близькими торосами. «Біжимо!» Вони хапають рюкзаки, «біжать!» Широко розкриваючи роти, вдихають розріджене повітря, поспішають по скрипучому снігу. За бусковою скелею відкривається широкий крижаний майданчик. Там сидить казковий летючий корабель. Хлопець зупиняє дівчину, тягне її до скелі. «Завжди. Гляньмо, що буде далі. А може вийдемо? Вони нас побачать? Вийдуть теж? Завжди. Треба глянути, які вони?» «О, дивись. У сріблястому пристрої відчинився люк. У темному отворі з'явилася постать. Славко стиснув руку дівчинки. «Глянь, схожий на людину». Постать постояла непорушно, потім повертіла головою. Подстребнула раз в друге.